Välkomna till Gondgaming avsnitt 7 har vi kommit upp i och nu börjar vi få upp farten lite här. Nu tänker vi spruta ut lite avsnitt framöver så att ni har lite att lyssna på här medan vi väntar på att våren ska komma. Och med mig idag så har jag en helt ny röst som ni inte har hört förut. Sanna, hallå hallå. Hej hej. hej. Och sen så har vi en lite mer välbekant röst, Ina. Hej, hej. Hallå. Eh, kul att ha er med tjejer. Va, känner ni er peppade? Ja. ja, absolut. Jag är jättepeppad. Härligt. Va, hur känner du Sanna? Det är första gången du är med. Är du, är du nervös? Ja, lite nervös är man ju alltid. Det är ju alltid lite knepigt att, att spela in vad, vad som helst med sig själv. Men, men bara ljud är egentligen ganska så lindrigt. Så det känns bra. <laughs> bra, men du, du kan väl passa på att berätta lite om dig själv eftersom du är, som sagt, är ny för lyssnarna. Ja, jag heter då Sanna och jag spenderar mina dagar på science fiction bokhandeln med att sälja massa fina saker till nördar Och när jag inte gör det så sitter jag hemma och spelar massa tv-spel och skriver också om dessa tv-spel på layers.se tillsammans med tre andra tjejer Ja, jag vet inte vad mer jag ska säga. Jag är en så här all round som sysslar eh, med det mesta och framförallt de flesta olika sorters spel. Jag har ju spelat både mycket brädspel och rollspel och så tidigare. Så att, men nu har det blivit allt mer tv-spel på senare tid. Så att, ja, det var jag det. Okej. Och eh, Ina, det känner ju till lite, men du, du håller på att göra lite comeback här, på att säga. <laughs> ja, det kan man nog <laughs> säga. Jag satte bara igång och skriva lite i bloggen igen ja. efter ett, ett uppehåll. Så. Mycket trevligt, tror jag. Många som tycker, med tanke på hur många det var som blev ledsna när du slutade skriva. så <laughs> Jag får hoppas det. det. Det är rätt kul så. att vara alltså, saknad ändå. Ja, men det är klart. Mm. Mm. Eh, jag tänkte dra lite vad eh, vi ska prata om idag och hur det, schemat ser ut. och Först och främst så ska vi gå igenom förra veckans Lyssnafråga. Eh, vi fick in jättemånga roliga och långa inlägg, så jag rekommenderar verkligen att ni som lyssnar går in på hemsidan gonggaming.se och läser igenom för att det är riktigt roliga historier som, som folk har skrivit. Och Framförallt väldigt långa vill jag säga. Precis, en del Jätte ja. <laughs> Jättehäftigt. Och sen så tänkte vi återgå till punkten vad har hänt i bloggsfären som vi hade där i början när vi började spela in. Och sen så tänkte vi ta en liten paus och sen återkommer vi med vad vi har spelat och nästa veckas lyssnafråga. Så att så ser det ut, enkelt och eh, koncist. Men eh, om vi börjar med, med förra veckans lyssnafråga var ju alltså hur ser en perfekt speldag ut för dig? Och det där verkade folk gilla att eh, berätta om. Och man kunde ju se lite så här gemensamma nämnare som var, det var många som skrev att de gärna åt lite skräpmat eller lite chips eller godis och kolaläsk och så och sådär. Eh, och många som ville ha dåligt väder. Vad, <laughs> är, är, det, är det något signifikant för att det ska liksom bli en bra spel vad, vad man, kanske inte, man kanske inte känner sig lika så här skyldig för att man sitter hemma och inne och... Mm. Nej, absolut, jag tror definitivt på den grejen För att det är, en perfekt Speldag ska ju inte innehålla så himla mycket Skuld, och om det då är strålande Solsken ute, då känns det ju lite trist Att sitta inne med patienterna fördragna Och gama, faktiskt ja, ni, har, ni har en poäng där ja. <laughs> ja, Jag tycker visserligen inte så, men det är många Andra som tycker så, och så får man mycket press på sig mm. Att gå ut, och så vill man inte Ha den pressen, så om det mm. regnar Då finns inte den pressen från andra Mm Fast en annan faktor, eh, måste jag ju säga, är ju det här också. Att om det är strålande solsken så kan du blänka i tv-skärmen. Och det, ja, det är fruktansvärt är irriterande. Ja, visst. <laughs> ja. För att alltså, visserligen persien är det ju bra, men ofta så är det så här små hål som skinner igenom och blir jätteirriterande prickar på skärmen. Så att, ja, om mm. man inte har mörkläggningskabiner eller liknande. Mm. Mm. det är helt sant. Helt sant. Vi, vissa pratade ju också om att det ger lite mer stämning. Och det, det beror väl lite på kanske vilka spel man spelar. Men vill man sätta sig ner och spela liksom ett skräckspel ha ja, ett skärgångsspel eller ett actionspel, så är det klart att lite dåligt väder bidrar också till en, en lite skönare stämning kanske. Mm. Ja, jag gillar ju spel med misär, så det får ju väldigt gärna vara misär utomhus. <laughs> misär. <laughs> äh... Ja, men <laughs> tänk heavy rain Singularity. Ja, ja. <laughs> ja. En ny sjunger misär. Ja. <laughs> Men sen så ska vi ge lite ska säga, heder till Tallin game som sa att han gärna ville klämma in ett träningspass mitt på dagen också, för annars så kände han att han hade suttit och spelat för mycket. Eh, och det, ja, får det var mycket onyttigt <laughs> där, med så här skräp, ja och precis. Mm. Så det var lite schysst eh, mm. motpol där kanske. En bra mm. tanke. Eh, vad var det med man tog upp? Möjligheten att spela hela dagen var det en del som pratade om och då får man väl utgå ifrån att de kanske inte har den möjligheten Äh, ens de dagar som de är lediga till exempel då, om de har en barn till exempel eller sambos som inte tycker att det är så himla kul med spelande vet, är det någonting som ni känner igen er i eller har ni möjlighet att spela hur mycket ni vill? Ja får ju spela lite väl mycket <laughs> <laughs> det, andra det, blir liksom, det blir nästan lite sådär att ja, jag vet inte vad jag ska göra med all tid mm. tyvärr eh. Så vissa dagar i veckan har man ju hur mycket tid som helst på. Men, men jag vet inte om jag personligen skulle tycka att det var kul att spela en hel dag. Jag tror kanske att det också har att göra med den där skuldkänslan man kan få. Man, att man spelar, spenderar för mycket tid med att bara sitta still. Jag vet inte. Mm. Det är mycket möjligt. Jag har inte den lyxen längre att tänka på det. Och att jag, mina dagar när jag kunde spela en hel dag, de är nog over för ganska många år framöver. Så den, 18 kanske. Mm. Så att, eh, ja, nej men, eh, det verkar som att det, det är väl lite så att om man inte kan spela en hel dag så kanske man längtar lite mer efter att få kunna göra det. Men sen om man sitter där och har all den här tiden så är det som sagt inte så säkert att man faktiskt vill spela hela dagen för att man tycker att det blir för mycket spel om man har för mycket fritid. Eller som du säger innan, liksom att det blir nästan för mycket speltid. Så att, mm. det är väl alltid så att gräset är lite grönare på andra sidan. Ja, absolut. Det har ju funnits perioder då jag verkligen inte har haft tid att spela alls mer eller mindre. Och då har man ju verkligen längtat efter de där heldagarna. Men ja som sagt, när de väl finns tillgängliga så är det inte samma grej. Nej, jag tror det är bra att få längta lite. Mm. Faktiskt. <laughs> ja, vad är det mer de du... eh, Vissa gillar att spela själva och vissa gillar att spela med kompisar. Ni kan väl tycka till det. Vad, vad föredrar ni? Spela själva eller... Och då tänkte jag mer spela med kompisar mer då eh, att man samlas ett gäng och spelar tillsammans, inte att man spelar online. Jag är ju mycket mer av en solospelare. Alltså jag ser ju det som en så här skön stund för, för mig själv där jag kan sitta och drömma mig bort på Jag blir så stressad när jag spelar ihop med andra oftast. Okay. Mm, jag, jag är likadan. Jag tycker också att just ensamspelande är så här lugn och bara... <laughs> det blir som att spela med kompisar Då tänker man mycket partyspel och... Mm. och det kan ju vara jätteroligt Men då ser jag det mer som en aktivitet Som hör ihop med partit Snarare än att folket har ihop med spelandet mm. Mm. Jag, kan, jag, kan inte, jag kan inte riktigt se framför mig Att sitta framför så här, 360 med Alan Wake Och ett gäng kompisar I soffan Det, det går inte ihop för mig Nej, det är lite svårt. Då måste man nästan plocka fram och Ja, Sådär. precis. ja, ja. Eh, Som sagt, det finns jättemånga eh, stories om hur den perfekta speldagen ser ut. Så att, eh, gå in på, eh, på hemsidan och läs. Och eh, som Joakim eh, så fint påpekade så är ju egentligen en perfekt speldag perfekt tills man försöker klassificera den som perfekt. Så att, eh, man ska väl kanske inte... Eh, haka upp sig på att man måste få en perfekt speldag, men bara man får lite tid att spela ibland så tror jag de flesta av oss är ganska nöjda. Sen fick vi in en del önskemål på nya teman som, som lyssnarna vill att vi ska ta upp. Och då fick vi exempelvis in önskemål på att vi ska prata DRM, vad vi, hur vi ser på det. Eh, sex och spel, hur man bör förhålla sig till sex eller hur spel bör förhålla sig till sex. Det tror jag kan bli ett intressant eh, avsnitt. Mm. Det kan nog bli mycket censur i det avsnittet. Tror jag. <laughs> kan det kan nog vara så. Eh, och vi fick också in önskemål om eh, lite mer hårdvaru... Eh, Eh, hårdvaruprogram att, till exempel tips om hur man sätter ihop en bra pc och sådär så, där. så att, eh, många bra förslag, vi skriver upp allting som ni föreslår och sen försöker vi liksom att återkomma till det lite längre fram i, i kommande program så att vi delar lite bort det om, det är bra om det är liksom rätt personer i Precis. de avsnitten också så att det är det är så bra, ihop. att vi är så himla många för då ja. har vi liksom alla de här kunskapsområdena så vi kan liksom mm. specialplocka ut folk absolut jag Ska vi gå in på vad som har hänt i bloggosfären då? Jag tycker att du har skrivits jättemycket den senaste veckan så det var svårt att bara plocka ut några grejer. Men jag tänkte försöka kolla på de som, de som har varit ändå mest snack kring. och. En av de grejerna är ju PSP 2 som eh, utannonserades var... Alltså, den har väl, det, det ryktades ju redan när vi spelade in förra programmet- men de, de utannonserar ju officiellt vad det nu i veckan, va? Mm, torsdag, torsdag, torsdag, precis. Vad, vad är er känsla av PSP 2? Hur Av det liksom ni har läst och sett och, och fått intryck och sådär? Gigantisk vill-ha-känsla. Ja, men samma här. Och jag är inte någon så här Sony, eh... Fangirl heller, men eh, vad jag läser så verkar ju det här ganska så häftigt. Jag måste säga, och jag är gammal Nintendo-fan, men jag måste säga att det står valet mellan en PSB 2 och en 3DS så blir det en PSB 2 för mig. Det är så. Det är mm. så. Mm. Jag är inte så imponerad av hela 3D-grejen faktiskt. Så det är nog jag det kan faktiskt inte på. se 3D, så att, för mig är valet ganska enkelt. Mm. <laughs> så, mm. Jag håller med lite där. Alltså, 3D det känns, alltså, det känns lite spännande för att det är helt nytt. Men samtidigt så tror jag att man kommer att tröttna liksom på hela den här... Ja, det var häftigt. Och sen om man har vant sig vid 3D så tror jag inte det kommer vara så himla balt som man känner nu innan. Och därför tror jag att PSP2 kanske kommer att hålla mer i längden för att den har bättre prestanda. Eller för att man kommer liksom få bättre grafik eller liksom att man känner att man får ut mer för pengarna när man spelar spelen. Ja, absolut, det tror jag. När jag alltså, har jämfört med prestanda specifikationerna som finns ute just nu så ser det ju helt klart ut som att BSB bräddar mm. 3DSen. Mm. Men Nintendo så. försöker väl inte ens nej. Det är väl mest liksom stoppa in lite så här medelmått i hårdvara och så eh, 3D-skärmen som, mm. som deras Tror jag. och Tror de går ju verkligen på liksom den här unika upplevelsen Och man ska ju säga också Att de är ju helt rätt ute För 3D är ju verkligen nästa grej Om man tittar på att det kommer liksom 3D-spel Till 3D-tv Så, där. Mm. så att, visst är det häftigt Men det är ganska saftiga priser På båda konsolerna Vad jag förstår Och Många kommer nog inte ha råd att köpa båda. Så det lär att bli lite konsolkrig där. Men, mm. um... Vad jag har förstått så kommer väl priserna ligga på mer än vad stationära konsoler kostar idag. Ja. Mm. Eh... Så det känns ju inte helt lovande kanske. Mm. Ja nej, det är ingen konsol som man bara liksom eh, plockar upp eh, i förbifarten på releasen. Utan eh, det kommer nog eh, dröja lite innan jag köper någon av dem i alla fall. Men De har eh... gjort... Eh, Sony gjorde ju som samma sa med PS3. Den var ju liksom... Det här bästa hårdvaran, bästa, Nej. dyraste, tuffaste. Och det var ju inte jättemånga som köpte det på releasen. Nej. Och sen har det blivit populärare och populärare ju mer och ner i pris. Mm. Och jag tror att det kommer vara samma sak här. De går ut hårt med liksom just de här. De som köpte PS3 på releasen. Eh, hoppas att de ska köpa PSP2. Mm. Och sen hoppas de att det ska köpas mer PSP2 senare. Och sen så kommer ju allt bero på jättemycket vilka spel som kommer såklart. Mm. Och eh, vad de kommer att kosta och ifall det känns värt det och sådär. Mm. Eh, men det kommer att bli jättespännande. Har, har ni hört någon releasdatum för när den skulle komma? De pratar ju om till julen men jag vet inte hur pass mm. säkert det är. Okej. Okay. Men det verkar ju bli en del ganska bra spel till. De har ju redan mm. pratat om en Charged och Little Big Planet bland annat. Så att... Mm. Mm. Ja, så om den kan hålla den prestanda som de eh, har sagt att den ska göra så eh, finns det ju otrolig potential att släppa rikt, riktigt, riktigt bra spel till det. Så att, eh, Absolut. Ja, Sen tycker jag, jag att den här pekskärmen på baksidan verkar rätt så fiffig. Ja, just det. Den här touch. Ja, precis. Mm. Så att man, man kan liksom hålla i den och ändå använda pekskärmen så att säga underifrån. Mm. Jag tycker det verkar rätt praktiskt faktiskt. Från början Man kan så funderar de, de jag... Båda de analoga spakarna som... Wow, två ja. analoga spakar. Jag så här, wow. Och så touch på samma gång. Det är mm. smart. Det låter jätteavancerat för min hjärna. Jag som precis håller på att lära mig typ kontrollen på PSP1. Nu. <laughs> Koordinationsförmågan kommer ja, ju verkligen. få sig en liten utmaning. Det, ja, koordinationen i kroppen är bättre än i fingrarna kan jag säga. Men ja. vad har jag pekfingret nu? Men den är där. Men, ja, precis. Tummen är där och tummen ska rikta hit. och Den andra tummen ska rikta hit. Och, vad är det i tummen. Då? Ja, ja, det där kommer bli en utmaning. Men eh, vi kan ju nämna att några som har skrivit om det här är Spelmalmer och Peter Carrot och Bitlöf. Eh, men vi kan, eh, vi länkar som vanligt i, eh, på hemsidan i blogginvägget. Sen tänkte jag gå in på ett annat ämne som Bitgarden, Micke heter han som driver den bloggen. Han har pratat lite om spelvåld och barn. Och det här är ju ett ämne som vi förmodligen kommer att diskutera ganska noga framöver i ett kommande avsnitt. Men jag tänkte bara lite snabbt om vi kunde gå in på det ändå. För han, han, på, eller han menar att vi inte får missa debatten om hur... Hur och om våld påverkar barn just i spelvärlden. Och för Han tänker bland annat på sin son som är fyra år gammal och som efter att ha spelat Super Mario så gick han omkring och ville kasta isbollar på människor han inte tyckte om. För att det var liksom en lösning han hade sett i spelet och sådär. Vad, vad, vad tror ni? Är, alltså, är det någon fara för att barn påverkas så mycket av våldsspel eller oroar vi liksom oss? För mycket? Det där är ju alltid en väldigt, väldigt svår och väldigt omdebatterad fråga. Så det är ju, jag tror att man vet fortfarande alldeles för lite om sånt där för att egentligen kunna säga vare sig bulebär. Men det är ju självklart, tror jag, att barn påverkas av precis allt i sin omgivning. Mm. Men vilken verkande på lång sikt har, det däremot tycker jag verkar vara väldigt svårt att säga något om. Mm. Spel är ju relativt nytt fortfarande ändå. Um, så att det finns ju ingen som har haft de här spelen hela livet och kan komma mm. och berätta liksom, som gammal gubbe att ja, men, så här påverkade det mitt liv. Men mm. uh, på andra sidan eh, så pratade ju han här till exempel om Super Mario. Det spelade mm. ju jag när jag var ganska liten. Jag spelade också Bomberman när jag var kanske fem år gammal. Mm. Du är fortfarande inte jättegammal. <laughs> Nej, jag är fortfarande inte jättegammal. Men, men eh, jag eh, går inte runt och plan planterar bomber. På ställen. Nej. Nej. <laughs> Sådär. Så, jag vet det, det jag tror är lite läskigt är väl att man kanske väldigt lätt vill avfärda debatten. Att så fort mm. det kommer upp nya nya forskningsområden som säger att det, att det finns en typ av påverkan eller att det kan påverkas i och så och man pratar mycket om empatin och sådär. Mm. Så har vi ganska lätt för att slå ifrån oss och säga nej nej nej nej men alltså, så är det inte. Barn och människor ju, i stort blir inte påverkade av spel. Mm. Och det tror jag är lite farligt att man inte vill liksom ta diskussionen eller mm. att man inte vill ta mm. debatten Jag tror att det är, det är vad ska man säga, det är liksom som en kvarbliven effekt av att debatten ofta har varit väldigt, väldigt snevinklad så att man är liksom redan van vid att man måste vara defensiv och stå bort kritiken så snabbt som möjligt mm. tror jag Ja, det är, det är intressant det där. Men jag personligen så tycker jag att det är bra att det debatteras. Eller mm. Allt är bra att debatteras. Så att, Absolut. Eh, så det, det får bli en liten teaser då inför kommande avsnitt här där vi kommer att gå djupare in på, på ämnet. Mm. Eh, jag ska ta upp den sista grejen eh, som jag hade skrivit upp här. Det var också spelman Spelmalmö. Han har varit i debatten här den här veckan. Och han skrev en, ett väldigt intressant blogginlägg där han tyckte att spelnyheterna på de flesta spelsajterna innehåller för mycket subjektiva åsikter istället för att man som i mera dagstidningar och så håller sig till fakta och källkritik och att man där är mycket tydligare med vad som är de egna åsikterna och vad som är så att säga bara ren fakta ifrån distributörer och så vidare. Är det någonting ni har tänkt på när ni surfar runt och läser på, på sajter och sådär? Nu har ju jag jobbat för och en du, av Precis, de... du jobbar ju till och med <laughs> för en av de sajterna som faktiskt togs upp ja. av, av Malmö. Det är ju ingenting jag har tänkt på sådär. Han... Han har en poäng och han får ju tycka som han vill- men jag håller inte riktigt med mm. Mm. i just det fallet. Jag håller inte heller med för att det Malmö pratar om- är ju att det är dålig journalistik- men det är ju ingen av de här sidorna som kallar sig för journalistiska sidor. Mm. Vad jag Fast, har förstått. Tror ni inte att om man går in på en spelsajt på nätet- att, att många kanske... Tänker att det här är ju som en nyhetssida först för spel. Tror ni att, mm. att det kan vara så att budskapet blir liksom för otydligt för de som, som inte riktigt... Säger kanske yngre läsare som, som inte riktigt vet. Men den risken finns ju kanske alltid att någon går in på en blogg som ser lite seriös ut och tänker att det är liksom någon slags officiell nyhetssida. Men mm. det är ju fortfarande bara liksom en blogg i så fall. Mm. Det är någonting som Almer skrev också, att det var okej okay att göra så på bloggar, men att han inte tyckte att det var okej okay på spelsajter. Mm. Men då är så det så här, vart, vart går liksom gränsen där? För att det finns ju Precis. bloggar som är i princip spelsajter, men de är fortfarande bloggar, men med flera skribenter. Mm. Precis. Det, som utbildad journalist så tycker jag det är ett jättespännande ämne och kanske därför jag fastnade lite när jag läste om det också. Men eh, i journalistiken så är det ju verkligen jätteviktigt att, eh, att ange sina källor och man ska ha två oberoende källor helst. Och, eh, det ska inte vara anonyma källor och, och sådär. Och subjektivt tyckande, det ska man hålla till kröniker och så. Mm. Eh, och samtidigt så, så blir det ju liksom en problematik just det där ni säger att det är många bloggar som liksom är lite mitt emellan en spelsajt och en blogg. Och många av de spelsajter som drivs på nätet drivs ju också helt ideellt, vilket innebär att man kan inte riktigt ställa samma krav på spelsajter eh, som man kanske kan göra på en nyhetssajt där man har anställda journalister. Eh, men visst eh, kan det bli liksom eh, problem om det inte... Om det inte uttalas tydligt kanske så lösningen kanske är att ha en bättre beskrivning av sajten. Vad det är man har för syfte med den kanske. Mm. Eller som man skrev att man skriver i inlägget att det här är nyheten, det här mm. är åsikten. Mm. Det var också ett mm. förslag han gav. Mm. Men jag tycker, jag tycker att nyhetssajter är fruktansvärt tråkiga att läsa. Alltså nyhetssajter utan åsikter. Mm. Det blir stelt och det blir tråkigt och... Det känns bara onödigt. Jag vill gärna se något mer flyttande: ja, Men så här tycker jag, och det här har uttalats av liksom, officiella källor. Och jag tycker så här och jag tycker så här. Mm. Mm. Så, ja. Det, det blir kanske i slutändan en fråga om hur man uttrycker sig. Om man uttrycker sig det här är sanningen, eller det här tycker jag. Mm. mm. Ja, det är som sagt, det är ett intressant ämne, och det, det blir ju mer flytande. Alltså, I och med internets intåg där alla helt plötsligt har möjlighet att publicera precis vad som helst. För hur många läsare som helst. Så, så har ju liksom gränserna blivit lite flytande. Så att det gäller väl att vara lite uppmärksam när man ser för runt kanske och inte bara lita på det som står i, i, i texten utan tänka på vem det är som ligger bakom det också kanske. Mm. Ja. Uh, Okej, okay. ska vi ta en paus och sen så återkommer vi med vad vi har spelat med Absolut. Ja. Och Vi hoppar väl direkt in på, eh, på spelintrycken. Och Jag tänkte att jag kan ju riva av mina för att jag har attat fram och tillbaka mellan en massa spel som vanligt. Det känns som att det är väldigt sällan jag bara sitter ner och spelar ett spel effektivt. Jag blir lite frustrerad med mig själv. Eh, men vi kan väl börja med att säga att jag ju har köpt en eh, PSP som sagt sedan eh, förra avsnittet. Eh, så att nu har jag ju liksom en massa, massa nya spel här hemma som jag inte riktigt vet i vilken ordning jag ska ta. Så att först så började jag spela lite Final Fantasy Crisis Core eh, och spelade bara jättelite av det. För jag blev så förvånad över att det inte var turbaserat, vilket jag hade typ föreställt mig att nästan alla Final Fantasy-spel är. Men eh, har någon av er spelat Crisis Core? Eh, inte jättemycket, nej. men eh, en del, ja. För Visst, är det, ja, det, det är ju liksom realtid och så stöter man på liksom monster där. Och jag blev jättefyrrad för jag hade liksom ställt in mig på att säga att nu ska jag använda olika strategier här. Och så, ja, eh, men det verkar lovande. Eh, jag kan typ inte säga någonting om det förutom att eh, det var eh, hyfsat bra grafik, tycker jag. Eh, men eh, jag älskade ju Final Fantasy XIII som var mitt liksom, riktiga första Final Fantasy-spel. Så att jag, jag är ju jättepepp på, på spelet. Men eh, det är kanske inte ett av de bästa Final Fantasy-spel som finns till, till PSP. så att, Jag får väl... Eh... Ja, jag tycker det är, det är värt att spela i alla fall. Det är värt att spela? Ja, men vad bra. För, alltså, det, det kändes lite liksom, svårt att komma in i. Men det, det kanske är som med, med de flesta Final fantasy att Det är liksom en ganska lång inlärningskurva. Det är så mycket info man ska få. Liksom. Ja, speciellt de här eh, spin-offerna tycker jag. Ja, ah, okej. Okay. Så det, ja, ja, men för, ja man, man, liksom, man känner inte till karaktärerna Och jag har liksom inte koll på, på någonting i princip Så att det, allting är såhär jättenytt Men eh, det ska nog bli bra Jag, jag är peppad att köra vidare Men det som jag spelat lite mer är eh, Dexter i alla fall Och det har jag liksom haft stående hemma i min spelbokhylla Sen, jag vet inte, 2005 Då jag fick det i mm. någon så här recensionsexemplar när jag inte ens hade en PSP. Så att jag var lite ja vad ska jag göra med de här? Och så de stått och, och de då? Att... ja jag, jag, det... jag tror det var så här att jag egentligen skulle få låna en PSP och recensera med. För det var när jag var skribent för Computer Sweden hemma. Eh, sen så blev det aldrig så. Och jag fick liksom två spel skickade i förväg och så fick jag aldrig låna hem någon PSP. Så att... De, de fick stå kvar där. Så att det känns bra liksom att den nu äntligen får, får hugga tag i dem. Efter fem år och de och skämt så här med en bokhylla. Eh, så att eh, Daxter, eh, ett spel helt i, i, min, eh, i min maner måste jag säga. För det är ju verkligen så, supergulligt och charmigt. Och han är den lilla, jag vet inte om han är för något, är han en, Väsla, va? Något Eller en, något, något litet kryp på, på fyra ben. Hänger det här ihop med Jack och Daxter-spelen på något sätt? Jo, det är Daxter från de spelen. Ah, så okay. att han är ensam. Mm, han är solo. Och jag vet inte riktigt hur badass han blir i slutet. Men just nu så springer han ju bara omkring och slår ihjäl eh, små kryp. Typ små bugs. <laughs> eh, och jag har precis fått någon sån här stor pistol som ska skjuta typ grön eller någonting sånt, eller grön, ja, grönt gift som ska ha i alla mer. Men eh, det som är så himla med det är ju att det är, så, det är så skärmigt, det är avslappnat, det är lite humoristiskt och sen så eh, är det ju plattformshoppande och lite sånt där. Jag, jag tycker det funkar jättebra, måste jag säga, på, eh, på PSP. Eh, så att... Eh, Ja, eh, ett spel jag kan eh, rekommendera tror jag när jag har spelat klart <laughs> det. Jag, jag blir peppad. Jag har också hyllan jag har haft det mm. jättelänge sådär. Så ja, det, det låter lite, ja, det, det är lite så här mysigt. Som så här. Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva på ett annat sätt. Alltså, små skärmiga djur som intar rollen i, av liksom mänsklig karaktär det, är så här, det kan liksom inte gå fel. Ja, Sen, det, är, så, det, är väl, det är väl ganska likt Jack and Daxter. Eh, jag har inte spelat den så jag, <laughs> jag har spelat en del av dem men inte Dexter så jag, jag vet inte. Så, men jag, jag har okay. hört att det ska vara ganska likt. Okej. Okay. Ja nej, men man, man är ju den här Dexter som sagt så, så springer man omkring så får man liksom uppdrag av någon snubbe som man träffar på i en bar. Och sen så ska man då eh, ta ihjäl en massa små kryp och hans vägnar av någon anledning. Så det är väl i princip det jag vet och sen så kommer väl han att avancera där i framöver. Men det som jag har problem med är att jag är så, jag är så fruktansvärt dålig på plattformsspel som, som är liksom i 3D. Alltså jag, jag har jättesvårt att liksom se djupet i bilden när jag till exempel ska klättra liksom in i bilden och sen svänga och eh, det där har jag jättemycket problem med. Och jag vet inte om, om det är jag generellt eller fall det är spelet som, som har lite problem. Men det känns som att det är jag i det här fallet som, <laughs> som har svårt med djupseendet. Liksom. Men det kanske är ett PSP-problem som jag inte har lärt mig att hantera ännu. Jag <laughs> brukar du ha det problemet har det. annars när du spelar liknande spel? Nej, jag tycker inte det. Men äh, eller så är, är det spelet som är problematiskt. Ja, jag vet inte. Jag, jag missar liksom plattformar och har svårt liksom att, att hoppa rätt, sådär. Men... Äh, ja, nej, ja. Jag, jag tror att det bara är, är det här spelet än så länge. Men äh, jag spelar inte så jättemycket plattformsspel, så jag kanske bara har lite dålig, dålig träning, helt enkelt. Jag måste träna mer. Mm. Äh, ja, har spel? Ett annat spel som man väl skulle kunna kalla för plattformsspel, nästan, bland annat med action. Det är ju äh, Assassin's Creed Brotherhood. Och jag började spela det ganska mycket precis när det kom. Men sen så kom ju Cataclysm och en massa andra spännande spel i, i vägen så jag har inte hunnit spela det så mycket. Men nu har jag nästan sträckspelat en, en lång bit och jag tror, hoppas, att jag börjar närma mig slutet. Och, alltså, Jag har hört Brotherhood har fått en del kritik från olika håll och säger, men ja, och jag kan inte hålla med för jag tycker det här är så himla, himla, himla bra. Eh, och jag har gillat alltså bra, vet det, Assassin's Creed ända sedan det som första spelet släpptes. Eh, är det någonting ni har spelat? Har ni spelat några av Assassin's creed -spelen? Jag har maxat både ettan och eller två. Ah, jag har bara <laughs> testat efter det. <laughs> eh, jag har faktiskt inte tagit tag i Brotherhood Nej, det här Ja, jag har som sagt bara spelat ettan än så länge och det var ganska så länge sedan. Men alltså, det är ju, jag kommer ihåg, jag tyckte att det var så fantastiskt bra så att det börjar bli dags för mig att ta i tur med dem senare också. Mm. Alltså jag tycker verkligen att spelarna kommit väldigt, väldigt långt sedan ettan släpptes. För oh, ja. i ettan så var man ju nästan bara nöjd med att åh, det är så himla snyggt och gud vad häftigt det är och man kan lönmörda och sen så hoppar man för lite torn. Och sen så insåg man liksom att Ja, det var ju typ allt man gjorde. Det var liksom inte så mycket mer djupspelat än så. satt man på en bänk och lyssnade på folk och så ah, man Så man kommer ju ganska långt med bara det i, i mitt hjärta. Jo, jo. Alltså, man, man var väldigt nöjd liksom, just när man spelade. Men sen efteråt så insåg man liksom, jaha, mm. var det inte mer än så? Mm, jag känner, jag känner verkligen likadan. Och så kommer liksom tvåan och bara är så här fantastiskt mycket bättre. Och så kommer Brotherhood att ha bara byggt på det här ännu mer. Liksom. Så att det, det känns som att nu finns det ju hur mycket som helst att göra. Och eh, plattformsdelen får ta större plats tycker jag. Om man liksom får gå ner i dungeons och hoppa omkring och leta skatter. Och eh, liksom uppdragen är jättemycket mer varierade. Och i Brotherhood så får man ju dessutom möjlighet att eh, rekrytera lönemördare. Vilket jag tycker är sjukt skönt för att när det kommer så här riktigt jobbiga motståndare då kallar man bara på dem och så finns det så här, eh, när man har kommit en bit i spelet så finns det ett val att man kan kalla på alla lönmördare samtidigt och så dödar de alla vakter som finns i närheten och det är så här oh, oh, sjukt smidigt eh, så att eh, det är min lilla utväg när jag säger så jättejobbiga vakter för att alltså fienderna har ju blivit så himla mycket bättre också än vad de var Jättemot så det är inte bara att man står och väntar på att de ska attackera och så kör man in svärret i magen på dem? Nej, för att alltså det var ju, då var det verkligen bara, ja men stod man bara tillräckligt länge så hade man merget liksom ner allihop. <laughs> men nu har de, de, har ju, de parerar jättemycket bättre och de hoppar liksom på en bakifrån och det, det går inte bara så att springa iväg och gömma sig lika lätt som, som det gick att göra förut. Utan de, de letar ju upp en ifall de är liksom i, inom hyfsat avstånd. Så att... Jag är inne i någon sekvens nu där jag liksom på fyra minuter ska ta mig från ett ställe till ett annat. Och jag har så här full, äh, äh, vad heter det, när man är så här jätte efterlyst, de är, ja, om en vakt ser mig på en kilometers avstånd så blir jag förbannad i princip. Aj. Och så ska jag ta mig till det där stället inom fyra minuter eller om tre minuter eller vad det är. Äh, och jag får inte ha någon vakter efter mig när jag kommer fram. Och alltså det är helt omöjligt. Jag blir galen. Jag gjorde om det hur många gånger som helst. <laughs> nej nu stänger vi av. <laughs> nu tar vi paus. Nej, mycket mycket svårare. Men det är det som känns lite bättre också. Att, att det faktiskt är lite mer utmaning än vad det var från början. Så det är lite som en fortsättning på tvåan så att har man spelat ja. tvåan och tyckte att det blev lätt mot slutet så är det här ännu svårare och därmed ja, ja, fortsätter. jag fortsätter det. Alltså det, det är svårare och det finns liksom mer att göra och det, storyn är ju i princip en direkt fortsättning på tvåan. Så att man, plus att man får en recap ifrån både ettan och tvåan. Så har man inte spelat ettan och tvåan innan så kan man faktiskt hoppa in direkt i Brotherhood. Även om det absolut inte är lika roligt. För det är klart att mycket roligare att spela och förutom att vara svårare. Precis. Men eh, några generella tips är väl ifall man om man precis ska dra igång med Brotherhood så är det väl att ett av uppdragen i spelet är att bränna ner så kallade Borgatorn. Det, vill säga, det, det är en familj som har tagit över Rom som heter Borgia och de eh, har en massa vakter i olika torn. Och när man bränner ner de här tornen då får man ta över det distriktet som eh, de här Borgafamiljen tidigare eh, regerade över. Och de här tornen kan vara jättekrångliga, det vill säga att soldaterna kan vara riktigt, riktigt jävliga. Så att jag liksom gillar det här med att klättra på i torn och ta dem i början så jag tänkte att ah, ja jag river av allihopa så tar vi storyn sen. Och det, det ska jag inte rekommendera utan gå på storyn så att man kommer någon vart istället och får lite lönnmördare till hjälp för att jag sängade mig ganska mycket blodigt i början där jag bara sprang in och så dog jag. Och så sprang jag in och så dog jag. Och så tänkte jag att det, alltså, det här spelet är helt omöjligt att spela. Så att, äh, det är ett tips. Följ stånden lite och äh, skaffa lite bättre rustning och sådär innan du gör det på alla torn. Ja... Dagens tips. <laughs> eh, sen kan vi bara kort nämna. Jag pratade så himla mycket om Dragon Age i förra avsnittet. Så jag behöver inte dra en hel rubrik. Men eh, kan jag kan ju säga att jag har i alla fall spelat klart Leljala sång nu. Och eh, Ghoulens of eh, Amgarack. Mm. Och det är ju bara sådana här DLCs. De är ju jättekorta. De är bara ett par timmar mm. långa. Eh, Vad är du om Lelenas Alltså jag var inte så jätteimponerad. Men jag, jag tror det är för att jag har hört så himla mycket om att... Det skulle vara som liksom... Jag vet inte, jag har, jag har fått känslan av att det skulle vara en riktigt, riktigt, riktigt bra DLC. Och jag kände mest att... Eh, visst, det var, det var lite intriger och lite frederier och lite sådär. Men jag trodde det, När det var slut så tänkte jag så jaha, var, var det slut nu? Så. Mm. Jag tycker att det är det bästa av dem. Men... Du tycker det? Har du ja, spelat men... den senaste då, Witch Hunt? Nej, det har jag inte. Det har jag för den här är mycket dåligt om. Så jag, <laughs> inte Nej, jag, jag håller på med den nu, så att... Men jag vet inte, vad var vad det du tyckte var bra med det? Då? Med Lilianas sång. Mm. Jag gillar ju Liliana för det första. Mm. Eh, med bakgrund och med det här, hennes relation till Marjulen, mm. tyckte jag var väldigt intressant att se. Alltså, hon är ju en, in... hon, hon är ju en intressant karaktär, det, det håller jag med om. Men jag, jag tyckte liksom att det bara. Det blev för snabb upplastning för dig. Mm. jag vet inte. Överlag så tycker jag att dlc till Dragon Age är absolut inte alls bra. Nej, det håller definitivt inte samma klass som, som Awakening. Det, det är ju bara att konstatera. Och, eh, det känns som att det, det är väldigt rykt. Det är liksom ingenting som, som man känner har så direkt anknytning till historien på samma sätt som Awakening hade. Mm. Eller som många av DLC-erna till, till exempel Mass Effect har, att de... Liksom driver storyn vidare utan det är mer så här man får följa eh, olika karaktärer ur spelets gång och så får man veta lite mer om dem och deras story så att säga men eh, det, det som jag tycker är bra i och för sig med de här delsena är väl att de är väldigt varierande ändå de, är, de känns väldigt olika utformade så att det blir liksom inte i alla fall fyra upprepningar på raken om man spelar dem utan de är, de är väldigt olika i karaktär. Eh, så det är ett stort plus. Men eh, om man funderar på om man ska spe, hinna spela igenom dem innan tvåan kommer så behöver ni nog inte stressa, jag <laughs> <laughs> Ja, mm. nej men eh, jag tror jag nöjer mig där. Så, eh, jag vet inte, Ina, vill du fortsätta? Eller vill Sanna fortsätta? Jag kan ju fortsätta. Alltså var många spel du har hunnit spela i mig. Ja, fast jag spelar ju verkligen så här, en timme hit, en timme dit. Ja, ja. Jag har ju mestadels bara spelat ett spel de senaste två veckorna eller så. Och det är ju Mass Effect 1. Ah. Jag ligger ju lite efter. De flesta andra har ju självklart spelat det för länge sedan och spelat tvåan och är jättepeppa på trean här nu. Och då kände jag att det börjar bli dags för mig att ta i tur med det. För att jag försökte spela Mass Effect för en massa, massa år sedan på PC. Och jag tyckte att det var... Ja, jag tyckte det var riktigt dåligt Jag kunde inte komma in i det Jag tyckte det kändes stå stelt och tråkigt och kallt Och inte alls särskilt spännande Men eh, nu när jag har sett hur mycket alla andra är så Helt uppe inne i det Så ja, det var dags att ge det en ordentlig chans kände jag Och det gjorde jag Och det tog ganska många timmar innan jag faktiskt kom in i det För att det första jag gör såklart är att jag åker till en planet Som var ja, ganska många levlar över mig så det första jag gör när jag kommer ut från citadellet är att jag åker till det här stället där man träffar Benezia Vet du det jag gjorde jag, ja Varför det är det? precis samma sak ska Alltså helt hopplöst, och det var ju precis lite grann som, som ditt lilla äventyrbetonen där är nu. Mm. Jag stångade mig så blodig mot den väggen att det finns inte Och jag spelade om och jag var arg och jag var nära på att kasta handkontrollen i väggen, jag vet inte hur många gånger till sist så gav vi bara upp och åkte runt till en massa andra planeter tills jag kände att jag hade glömt bort hur illa det gick sist. <laughs> men jag ganska bra strategi. Liksom. <laughs> ja, precis. Men jag måste ju säga att när jag väl faktiskt kom in i det ordentligt så älskade jag det. Alltså Mass Effect, det är ju som Alltså vilken värld! Mm. Den är ju så himla... Jag är ju ett gammalt Knights, Knights of the Old Republic-fan. Det är ju ett av de bästa spelen jag någonsin har spelat. Och det har ju lite grann samma känsla och samma sorts väldigt, väldigt välutvecklade universum. Det väldigt... Eh, jag gillar ju spel som det finns mycket värde i. För att jag gillar ju verkligen att leva mig in och känna att jag existerar där. Har du mm. hunnit eh, spela klart eh, hela spelet? Eller? Ja, Hur? Mm. jag är färdig med det nu. Jag blev färdig med det här för några dagar sedan bara. Mm. Och jag känner att spel nu för tiden, det är inte alltid det känns så himla belönande att klara av dem. Men jag kände mig verkligen som en hjälte när det var slut. Det är ja, men, precis. men det var ju det här pampiga porträttet av Shepard. Och... Ja, nej, jag kände mig som en hjälte och det känner jag är jättebra. Man vill ju vara en hjälte. Helt klart. I alla fall i den här sortens spel. <laughs> nej, jag, jag är glad att jag tog mig igenom det till sist och nu är jag jättepepp på att få spela tvåan och ännu mer pepp på att äh, sitta där med alla andra som längtar efter trean på release-dagen och fangirl. Spelar du på PC nu då eller spelar Nej, du på konsol? På Xbox. Mm. Och det funkade bättre tyckte du eller? Alltså, nu var det ju så pass många år sedan som jag försökte spela på PC så jag kan inte jämföra på det viset mm. alls. Det var, jag tror att det som gör att jag gillade det mer den här gången framförallt det, är det att jag gav det mer tid och tog mig fram till, till, en värld, till, till världarna efter citadellet. Så måste vi fråga en, en självklar fråga. Spelar du en female shepherd eller en male shepherd? Jag spelade faktiskt en male shepherd. Du gjorde det? Ja. Ja. jag gjorde det. Men då har en anledning att spela om du. det. För att, <laughs> female <laughs> shepherd ska ju vara så himla mycket bättre. Ja, precis. Jag tänkte jag tänkt faktiskt att jag ska spela om det. Framförallt så säger många att en voice-acten ska vara så himla mycket bättre. Mm. Jag vet inte. Mycket bättre. Mycket, mycket, mycket Men bättre. jag bara kände för att spela en male shepherd. Så att, ja, så var det. Blir det, ja, har du, spelar du som Renegade nu? Eller du... Jag var mm. nog flöt någonstans lite mitt emellan faktiskt okay. Jag var nog mer Paragon än Renegade faktiskt. Men äh, nästa gång så kör jag nog en female och äh, Renegade Precis ja, Badass bitch <laughs> Badass <laughs> bitch ja, Precis. Precis Jag, jag är ju också färdig med Mass Effect Fast på ett helt annat sätt På ett mycket djupare sätt får man säga <laughs> Jag har spelat eh, i månader nu. Jag har gjort exakt allt som finns att göra i Mass Effect. Om ni säger har du sett den där kodexen? Har du gjort det där uppdraget? Har du sett den där planeten? Har du varit i det där hörnet av den där planeten så då kan jag svara ja för jag har gjort allting. <laughs> Jag måste säga att jag är imponerad över din hängivenhet. Alltså, ja, perfektionistiskt. Jag tror, <laughs> jag tror inte det finns något spel någonsin som jag har lagt ner så mycket tid på. Men det, eh. Jag hade nog inte gjort det om det inte hade varit så. att det Man tar ju man tar med sig det man har gjort i ettan till tvåan mm. om man spelar på samma plattform. Mm. Och sen tar man ju med sig både ettan och tvåan till trean. Och jag känner liksom att jag vill inte missa någonting i trean bara för att jag missade att göra någonting i ettan. Så jag ville ha med mig en massa olika, ja, val och beslut till trean för att kunna se allt. Det mm. känns lite så där. Det kändes riktigt jobbigt efteråt. Bara hur mycket tid jag lagt ner på det här och herregud, allting var bortkastat och, och sen startade jag tvåan och då blev jag så här, Åh, herregud, det var så värt det. <laughs> men jag tycker oh. att det låter fantastiskt En real life achievement Ja, ja nej, men jag håller med alltså, Jag tycker det är imponerande Och jag önskar att jag hade det tålamodet Men jag vet ju liksom Att när jag sitter på den här planeten Och så ser jag att det är fyra grejer kvar Och jag bara orkar inte göra dem Så det är äh, nej, men nej, fan, vi ett nytt uppdrag <laughs> nej, Jag har verkligen gjort allt Och jag har, jag har sex stycken Shepherds som jag tycker om som jag har tagit med mig till tvåan nu mm. som jag ska köra tvåan med och göra precis samma sak där antagligen Men då vill jag ju veta ja. alltså hur många timmar har du lagt ut på det? Jag vet inte, jag har inte kvar alla sparfiler men varje komplett genomspelning tar ungefär 40 timmar mm. och jag har väl gjort ungefär 10 sommar. Då, då menar jag så här, man gör alla siduppdrag, skannar allting eller jag skannar, jag man inte ettan. men landar på planeter och hämtar upp saker och sådär så det tar väl 40 timmar ungefär och så, är det ju 400 bara där och sen har jag gjort en massa lite snabbare genomspelningar för att låsa upp extra sådana här talents och sånt och achievements och annat så det är himla många timmar så om det är någon som undrar någonting om Mass Effect så, <laughs> så kan ni <du> skriva Tina. <laughs> Precis. Hon kan svara på det. Förhoppningsvis, <laughs> alltså, ja. annars var det det ganska... Men jag håller ju verkligen med om det här med att um, det är så mycket värd. Jag, jag började också med Mass Effect för ganska länge sedan och gav upp. Tyckte inte alls att det var så himla roligt och det var jättesvårt att komma in i. Och sen um, försökte jag någon gång till och så blev det samma sak där. Och sen så läste jag den första boken. Den som är en prequel till spelet. Och då blev jag helt indragen i hela den här världen och berättelsen och allt det där. Och sen, åh, jag måste spela ett annat och så spela igenom det. Och åh, nu är världen verkligen så här episk. Det är härligt att du tycker så med tanke på att eh, du var ganska avvakt inställd i början ändå. Liksom, att det var... ja, absolut. <laughs> det var inget bra spel. Men, eh... men jag har alltid tyckt att just världen, mm. världen och liksom all... dialogerna och allt det där är fantastiskt. Men mm. jag tycker fortfarande att spelmekaniken verkligen kunde varit bättre. Och jag tycker inte att Makon är bra och jag tycker inte att det är roligt att åka omkring på de där planeterna. Mm. Så. Där är jag lite tvärtom. Jag tycker att makon är jätterolig. Jag tycker det är så du har inte spenderat 200 timmar i den. Nej, det har jag inte gjort. Men vad jag däremot gjorde var att jag faktiskt åkte runt på varje yta på alla planeter jag kunde mm. besöka. Eh, mm. Och eh, bara för att få åka runt med min makon <laughs> Jag tycker det är ganska trivsamt att stutsa runt där bland de klippiga eh, Jo, Ja, det, det är kul och. att den kan hoppa i alla fall. Det. Ja. Mm. Nej, men Nej, den, jag är... den är... Med? Jag tyckte inte heller om den Så att jag får nog ställa mig på ena sidan Det var nog den som jag tyckte var tråkig alltså Jag föredrog liksom mera springa runt med min shepherd, verkligen Och snacka med folk liksom. Det var min stora behållning Jo just, alltså, alla, alla röstskådespelare Gör så himla bra ifrån sig mm. Sitter där och verkligen så här njuter Och lyssnar på varenda liten detalj I rösterna mm. Det är helt lyrisk. Alltså Bioware vet ju hur man gör spel på det viset Det är mm. ju bara att erkänna, liksom. De uh, levererar spel efter spel så att, uh, Och det här med spelmekaniken då, då hoppas jag verkligen att, uh, att ni båda kommer att njuta mer av tvåan för tvåan är ju faktiskt mycket mycket bättre spelmekaniskt Jag har ju kört uh, ett par timmar nu, nu är det uh, och uh, det är ju, jag blev helt som sagt helt lyrisk igen mm. och verkligen att allting, allting jag gjorde i ettan var så värt det för att mm. tvåan känns så mycket mer som ett spel för mig jag får behålla eh, det här med dialogerna och, och mina shepherds och allting jag har lärt mig i eh, universumet. Och jag får dessutom bättre spelmekanik. Så mm. tvåan är verkligen så här, wow! Ja, jag känner så ju tänk. precis samma sak själv inför tvåan. Att, att eh, det blir som allt ettan fast utan allt det dåliga. Ja, precis. Mm. Och tänk då, hur det bara i trean kommer att bli? Mm. <laughs> <laughs> ah. Det finns ju delar av tvåan som jag också känner så här... Det kunde ha varit lite bättre. Men det är absolut inte lika stort som i om. Mm. Sen är ju storyn tyvärr lite svagare i mm. tvåan. Men det brukar vara så när det, när det är liksom en mittendel. spel två av tre. Precis. Mm. För jag tänker liksom så här, med Sagan om ringen lite samma sak. Att mm. Ettan är jättespännande. Tvåan då är det mest så här, transportsträcka. Hela filmen och boken igenom. Och trean är jättespännande. Så att det, det är nog svårt att göra det. Liksom, för man har ju ingen så här, givet slut. För man vet liksom att... Mm. Alltså, det det kommer ju en avslutning lite längre fram. Mm. Jag är ju så väldigt kär i Saren och hela det där. Just för att jag fick mm. en relation till honom genom boken. Eller mm. relation till hans historia och hans... Ja, hela allt det där. Så att eh, Saren som onding var verkligen en riktig höjdare för mig. Vad heter ja. boken? Den heter... Åh, jag vet inte. Mm. För det finns väl jag, tre eller fyra böcker? Ja, tre böcker. Och jag blandar alltid ihop den första och tredje. För de heter typ... Retribution och något annat på R. Ja, det är, det jag ja just det. På. Retribution, Revelation och Ascension heter de, va? Jo. Men i vilken du, ordning är... de kommer? <laughs> det var en annan fråga. <laughs> Svårt. Jag måste kolla upp det här för det känns så himla pinsamt att inte... <laughs> ja, du är du som har läst dem allt? Ja, precis. Mm. Revelation är mm. den första. Jag läste Ascension precis nyligen, bara för att... Eh, jag har läst dem flera gånger. Jag tror jag fjärde eller något sånt. Bara för att ha den i färsk minne inför tvåan Och den är också jättebra Men är det tre delar alltså? Mm. Är det, den första är innan ettan Den andra mm. boken utspelar sig mellan ettan och tvåan Och den tredje boken utspelar sig efter tvåan Så Aha. de kommer in mellan spelen så där. Därför har jag inte läst trean än Så jag vill inte spoila spel två Nej, det förstår jag. Men då kanske vi som har spelat klart på ändå kanske borde ta och plocka, plocka upp de böckerna. För att eh, som sagt, alltså hela världen är ju liksom underbart. Och kunde man få lite mer, mer, mer peppa lite inför trean genom att läsa lite böcker, och det mm. är superbra. Mm. Mm. Och Det var lovhet i den tredje. Mm. Mm. Vi, vi, <laughs> vi skriver upp dem <laughs> <Vi> skriver <laughs> upp dem i äh, bloggtråden. Vi är lite hostiga alla tre idag så att äh, ja. ni, ni får stå. ut. Äh, vill du, vill ni berätta om några mer spel? Ja, jag har ju... Jag har spelat ett PSP-spel som heter Gurumin. Eller Gu, Gurumin... Så heter det något mer som jag glömt bort. Den, det, det handlar om en... En liten flicka. Det heter Gurumin A Monstrous Adventure. Och det handlar om en liten flicka som heter Parin. Och som åker iväg till sin morfar eller farfar. Ehm i någon by där det inte finns några barn Hon blir jätteledsen först och bara, ja, men herregud hur jävla tråkigt kommer det här inte vara helt ensam med massa vuxna men hon stöter på ett monster ett monster av en sort som bara barn kan se så de vuxna vet inte om att de där monstren finns där och de här monstren har problem förstås som <laughs> så att spelet går ut på att man ska rädda monstervärlden. Med hjälp av en legendarisk borr. En borr. En borr. Som sitter på en pinne. Så hon håller den så här stav, med en borr i änden. Och så går hon runt och dödar fiender med den där staven. Eller borren. Men det är lite sälda blandat med. Jag vet inte riktigt. Ganska så här gulligt. Det är jättesvårt att förklara för det, jag har inte spelat något liknande. Men man går in i små grottor, banor som går ut på att man ska ta sig från början till slut och mellan början och slutet finns det lite, lite spakar som måste dra sig och lite fiender som måste dödas. Och ja, det är väl ungefär det man gör. Det är väldigt lättsamt och egentligen ganska enformigt och sådär men det är, så sjukt gulligt. Ja. Misställt. Ja. Jag, liksom... jag lyssnar så fort jag hör PSP-spel här eftersom jag <laughs> ligger efter på området så. Själv så stänger jag av öronen eftersom jag inte jag har en PSP och är lite bitter. <laughs> ja. <laughs> så kan man också göra. Ja. Um, <laughs> nej, men det är, man, man är den där lilla flickan- och så har man så här olika hattar som har olika ger olika förmågor. Uh, det är väl typ det man gör. Man samlar hattar, man springer runt i grottor och räddar världen. Men är det, är det svårt eller är det... Det är väldigt lätt. lätt. Eller... Det, det, är det, väldigt... Finns ju, det finns en sån här beginner-mode. Och då behöver man inte ens de här hattarna. För att då tar den bort allting som är farligt. Annat än fiender. Okay. De här hattarna ger till exempel immunitet mot vatten. Eller gift eller annat sånt där som kan finnas men det är, det är så svårt att förklara, men det är jättegulligt och det är jättelättsamt. Det är verkligen sånt där spel som jag, jag kryper ner under täcket och drar fram min PSP och spelar lite. Det, låter det är alltså man måste säga lättsamma spel är verkligen underskattat ibland mm. så känns det som att man var här, måste ha svåraste svårighetsgraden och det ska vara så himla mycket action och coolt och, och häftigt och så Eller så djupaste liksom, RPG som ja. man kan tänka sig eller? mycket lår och det ska vara liksom grafiskt perfekt. och så där. och det finns det himla mysigt med bara lite så här, får sitta och slöspela små mysspel ibland. Är, jo precis. Ja. Det, här, det här är verkligen sådär fast och hon, den här tjejen har så himla skön humor. Hon går omkring i stan och så får man inte gå längre och hon bara, äh, det finns inget roligt här borta. Och så vänder hon om och så får man inte gå dit. Bara sådana där grejer. Istället för att sätta upp väggar eller bara, nej men här är det låst eller stängt så bara, nej men dit vill inte jag gå. Jag satt och kollade på lite bilder från det spelet. Det såg ju faktiskt jättegulligt ut. Det är fantastiskt gulligt. Jag tror nästan att min brors PSP för att spela. <laughs> Men det är så svårt att rekommendera det just för att det blir enformigt och det har inte mm. så himla mycket mer än just den här... Alltså det, det är så skönt att spela i korta, korta stycken. Banorna tar väl en kvart eller något sånt där. Så när man klarat en bana och så kan man stänga av eh, utan att tappa någon story eller liksom mm. sådär. Men finns det... det någon demo, tror du, på PCN? Jag har eller... ingen aning. Jag köpte det här bara helt så här out of nowhere när jag satt uh. och beställde annat. Uh, hade jag aldrig hört talas om det förut så att, uh, jag har egentligen ingen koll. Vi får ju ge oss ut och leta, eller jag får göra det i alla fall för jag blev lite sugen. <laughs> jag tycker det, att det är gulligt att det är, att det är just en liten flicka man spelar mm. med. Jag blir väldigt glad över att se. En flicka och monster. De är jättesatta. Ja, och det känns lite som en här rolig approach. Liksom, att det inte ja. så här, rädda världen från monstren utan rädda monstren från andra typ, en monster. Ja. <laughs> ja. Elaka ja, monster. Här. Ja. Som sagt, väldigt gulligt, väldigt lättsamt. Mm. Ja, har vi har jag, spelat, med? jag har spelat en beta av ett MMO som heter Rift. Jag vet inte om ni har hört talas om det. Jag satt och kollade lite på det tidigare idag. Det såg ju först och främst fruktansvärt snyggt ut. Mm. Och ja, det såg väldigt roligt ut. Faktiskt ja, tyvärr, tyvärr är det riktigt snyggt. Min dator <laughs> låter som ett sågverk när jag spelar. Det, det tar rätt mycket om man ska ha just så här snyggaste grafiken. Och... Men i kort, det är ett helt nytt MMO. Som sagt, det är i beta-fas. Det släpps i början av mars. Um, och det är i grunden en kopia av World of Warcraft, kan man säga Det det, surprise, känns, surprise. det känns så elakt att säga, för man ska inte jämföra allting med World of Warcraft Men det här är verkligen, de har tagit allting som funkar i mm. World of Warcraft och satt in det i sitt spel Och då känner jag att, kan man klandra dem? Det är ja. allt ifrån vilka tangenter man ska trycka på för olika saker det verkligen så. Jag gick från WoW till Rift och började trycka på det jag använder i WoW. Och det funkade liksom. <laughs> mm. Men det som gör det unikt, det är ju de har, alltså det som ger namnet Rift. Det kommer Rift i spelet som öppnas bara här och var i världen. Stora hål i universumet. Som släpper ut massa fiender och som skickar ut så här invasioner av monster som kommer att invadera storstäderna. Och så måste man stänga de här riftsen och döda de här monsterna. Annars kan det väl hända att de dödar en questgiver eller bara gör det svårt att befinna sig på olika platser. Och då måste alla hjälpas åt för de här är jättestarka, de här fienderna. Och det funkade verkligen. I betan så var det så att folk gick runt i hela zonen och gjorde sina uppdrag och samlade ved och vad de nu höll på med. Och sen så kom den en sån där rift mitt i zonen och alla bara samlades. Det var så kul att se att alla hjälptes åt. För det tycker jag saknas i många mmo tyvärr. Verkligen. Alltså, jag bara tänker tillbaka liksom på när World of Warcraft var nytt. När mm. det fortfarande var sådana här utomhus PVP-strider, där det verkligen var så att shit, nu blir vi invaderade av den och den. Och alla verkligen bara flög från hela världen och samlades och ställdes mm. sig och slogs. Och ja, det är ju om de att återskapa den känslan. Mm. Det låter ju jättelovande. Mm. för att så alltså, uh, är det i härmban. Så blev den så här gigantisk invasion. Det kom rifts i princip, där men bara några meters mellanrum och det kom den här betan jag spelade var ett slags stresstest. Så de testade, okay. de släppte in väldigt mycket folk och de släppte in väldigt mycket fiender och skulle se hur mycket som klarades av av servrarna. Mm. Så det kom alltså 200 monster in i den största staden och verkligen började slakta folk och NPCer och så såg man verkligen i hela chatten och överallt, folk bara ah, vi måste mobilisera oss, vi måste dit och hjälpa dem och det var så kul att se mm. alltså, det uh, låter ju fantastiskt fint alltså det låter ju så ja, oh. vad pepp jag, det... <laughs> jag har <laughs> men inte sin pc verkligen... jag kan spela det på <laughs> ja, men det är, det är jättefint och det känns så hemskt för att jag vet inte riktigt vilka spelet är riktat till för det känns mm. som att det är lite väl likt WoW Förutom då de här riftsen och invasionerna så känns det som att det påtog för likt World of Warcraft för att kunna locka en ny publik. Och det är, lite, det är ju nytt och det är inte lika polerat och det är liksom, går upp mot ett sex år gammalt spel som mm. har polerats i sex år. Så det känns inte som att det kan sno vad spelarna heller. Och då känns det lite som att vilka kommer spela det här spelet. Kommer det gå det låter lite det? som att det kommer att krävas ändå ganska mycket, det gör det ju på alla MMO-spel, men att det, just på sånt här där folk måste samarbeta så krävs det verkligen att det finns mycket spelare också, för mm. annars så fallerar ju liksom hela idén. Mm och det är väl det som är många nya MMOs problem om man tittar på till exempel Warhammer hade ju lite samma mm. idé att man skulle göra liksom stora allmänna uppdrag tillsammans mm. som Precis. startade då och då och det funkar ju inte heller när det inte fanns någon folk runt omkring så att då stod man där och så, nu startar de fem minuter och så var man ensam liksom. och mm. då, var det så här, nej, men då får jag springa vidare mm. ja, att, de, har ju, de har ju tänkt på det här också i och för sig eh, när det är väldigt lite folk i zonen då öppnas mm. bara mycket svagare rifts som Okej, man kanske så är kan klara ensam eller med två personer. Mm. Mm. Men det blir ju fortfarande inte samma episka känsla. Mm. Mm. Så. Alltså jag känner jag att, det hoppas jag ganska, att det är väl ett ganska svårt klimat just nu för MMOs. Alltså, för mm. det finns ju, precis som du sa, Amy, att Bovi är så himla... Det är ju där. Mm. Och det har funnits så himla länge. Mm. Det, det är väldigt, väldigt svårt att konkurrera med någonting som redan har en så fantastiskt stor publik som är så pass lojal som den är. Mm. Jo, det är ju, man har ju oftast inte tid med mer än ett MMO heller. Mm. Vilket innebär att folk måste välja, och då väljer man ju oftast det spelet som alla andra spelar. Mm. Vilket mm. brukar vara World of Warcraft eller så. Så mm. att visst är det svårt, men man blir ju ändå lite, lite lika pepp varje gång det kommer ett lovande MMO. <laughs> för man tänker sig, ja men det här kanske kanske det här De har ju så. gjort en sak till som skiljer det från, från World of Warcraft, och det är ju själva klasssystemet. Mm. De har fyra stycken inriktningar som är de här vanliga typ Warrior, Cleric Rogue och Mage. Mm. Så det är en, en så här så platey som är så här stor och stark och går runt i riktig stor armor. Och så en som är caster. Eh, med bara så här vanliga typ robes eller någonting. Och så två som är lite mittemellan. Och sen när man har valt det, då får man välja mellan åtta stycken skälar. Um, och sen under spelets gång så får man tillgång till resten av själarna. Och så kan man byta hela tiden. Mm -hmm. Så det enda man väljer egentligen är de här, en av de här fyra första. Sen kan man switcha mellan... Ja, jag kanske vill vara... Jag kan ta min, min karaktär som jag använder mest som exempel. Hon var en warrior. Mm. Och så valde jag Beatmaster. Och då fick hon ett, hon fick ett litet husdjur som kunde hjälpa henne att slåss. Och sen valde jag att vara... Palladin som gjorde att hon blev väldigt defensiv. Och så valde jag någon sån här alltså lite mer magisk. Och sen så kände jag att det här med Palladin, det var inte riktigt min grej. Och den här magiska var inte heller så rolig. Och då kan jag bara byta ut dem mot två helt andra spelsätt. karaktär. det är ju byta väldigt karaktär. praktiskt måste jag säga. Mm. För det är nog jag, jag, jag, jag, som... sån här... ja. jag bytte till någon sån här offensiv, jag tror jag den kallas champion som använder två vapen och verkligen satt på hugget. Um, istället och det kändes mycket roligare. Men så kanske man vill. Ja, man vill vara något annat så byter man bara. Istället alltså, för att behöva, behöva leva upp nya karaktärer hela mm. tiden. Precis, jag menar så det, det är ju faktiskt guldvärt för hur många gånger har man inte tröttnat på sin karaktär. Det är ju World och Warcraft till exempel. man ja. bara känner att jag skulle vilja göra någonting annat och så känner som man, man ligger 80 levels efter. Mm. <laughs> en lång väg dit. Men, det låter ju jättespännande Var... Mars sa du mm. Och det kommer mm. kosta lika mycket Som Vov WoW att mm. spela i månaden Alltså okay. drygt 100 kronor mm. Men det låter ju som meter. att Det kan ju på sätt och vis då tilltala De som har lite mindre tid För att det verkar ju med att man mm. kan ha samma karaktär Men ändå, ändå ändra spelsättet så himla mycket mm. Så måste man ju inte Som ni sa, man behöver inte börja om så många gånger Bara för att man vill spela precis. på ett annat sätt mm. Och det händer mer jag... ja, ja, precis världen hela tiden Ja, inte förändras, men det händer saker ja. i världen. så och det Och sen blir sådär att, att alltså, estetiken är ju så väldigt, väldigt mm. olika också. Så jag, mm. jag är en av de där människorna som inte spelar Boop. Och en av de stora anledningarna är att jag gillar verkligen inte Boop-estetiken. Mm. Alltså spelet i sig skulle säkert kunna vara roligt, men jag har väldigt svårt för den. Hur den ser mm. ut. Och ska man spendera en himla massa timmar på ett spel så ska man ju gilla <laughs> estetiken. Mm. Jag har ju ett stort problem med Rift. Och det är att min jag hade ju som sagt, en Warrior, och då tänker man att hon ska ha så här jättestor rustning. Men det mesta jag hittade var det vi brukar kalla plate bikinis. Mm. Och det känns det så himla onödigt. Vi behöver kanske inte gå in så himla djupt på den här i den här diskussionen. Ni förstår vad vi menar ja, <laughs> ja precis. Just vi träffade på, att... vi är på bikinis helt enkelt. Det mm, är inte det är inte ergonomiskt och skönt och snyggt på något sätt. Det kändes som att ju högre klass av. Kläder man hade, alltså till exempel plate som då ska vara starkaste, mm. ju mindre hade man på sig. Om man hade en så här robe så var den verkligen heltäckande. Mm. det var ju bara tyg. Men om man skulle ta då metall, då täckte det verkligen bara de, alltså ja, brösten och, och midjan. Lite grann så där och, och skrevet. Och det var ju samma sak på killarna egentligen också. Mm. Um, så ju. ju starkare material, ju mindre hade man på sig. Och det kanske inte är så himla logiskt. Nej, ja, himla material. men, äh, materialet kanske med? är jättedyrt så att äh, man kan inte ha så mycket. Eller? Precis, precis. Bra logiskt ja. Mm. Ja, men jag, jag, testade, jag fick bara testa 20 levelar ungefär. Det finns 50 i det färdiga spelet. För beta, beta, beta, så beta-eventen är ganska korta. De testar lite olika saker och så stänger de ner ett tag och så testar de, testar de något annat. Så jag ska fortsätta testa med samma karaktär. Och se om det blir... Hur det blir liksom i endgame. Och sådär får man ju se om det håller, håller måttet. Men äh, crafting... Alltså sådana här saker som att skapa sina egna vapen... Sina egna kläder... Allt sånt var jätteroligt också. Så att, äh, det känns riktigt bra. Ähm, jag är ju... Som de flesta vet... Rätt galen i Guild Wars. Mm. <laughs> och Guild Wars 2 kommer ju... Om... Ja, nu... Ingen vet när... Och det här kändes rätt mycket som ett, ett bra <laughs> alltså, <laughs> tidsfördriv tids tills man ja. kan byta upp sig lite så där. För det, de kommer ju också ha de här eventen, såna här invasioner och, och saker som händer i världen. Mm. Och estetiken är väldigt lik också. Mm. Så jag kände någon, verkligen att ja. det var ett litet mini-GV som drog in mig ordentligt. Och det kanske talar lite emot för att Rift kommer att överleva i längden mm. just för att det, det är så himla lik World of Warcraft och för att och Guild Wars kommer med samma ja, precis. koncepter. Precis. Att, äh. Men, Men vi äh, hoppas för ja. det, det, det är en ny utvecklare och de har jobbat riktigt hårt på det här, det märks. Så att jag mm. hoppas ju verkligen att det finns en skara människor som det här är det perfekta spelet för. Även om kanske inte jag är den mm. människan. Vad heter ja, det de som har utvecklat det? Trion Worlds heter mm. de. Ja, inget jag känna till. Nej som sagt, de är nog helt nya på... Mm. Det är ju lite kul faktiskt att de mm. då kommer med ett ändå ganska stort spel mm. så får, då får Precis. vi hålla lite tummarna extra då just för att mm. de är nya. Jo men jag kommer säga jag har ju förbokat det här nu mm. och kommer spela det. Mm. Så, och det var, det var många i Beton som hade gjort det också. Det är det här med hur länge det håller precis. Och framförallt så Nya MMOs brukar ju, de brukar ha det där första året När alla klagar på mm. hur dåligt det är För att mm. det dyker upp en massa barnsjukdomar Så fort man går live eh, Och sen kommer det få ett dåligt rykte Och sen kommer det ta jättelång tid innan det repar sig Igen om det repar sig Lite som Age of Common mm. Ja, precis, precis. Hörrni, Vi måste börja avrunda Vi <går> håller på uten, väldigt länge. <går> nu drar du tiden jag tänkte innan vi avslutar så ska vi hinna med den nästa veckans lyssnarfråga. Eh, och den lyder som så här. Vilken spelkaraktär skulle du vilja gå på en date med? Och vi har en liten baktanke med den här eh, frågan. Men det kommer ni att märka framöver. Men jag tänkte ni skulle få eh, börja med att svara på den. Eh, om vi börjar med Ina. Vilken spelkaraktär? Har, har du någon favorit? Det första jag tänker på är nog Leighton. Han är, lite, han är lite läskig, men han, ändå. Så engelsk gentleman som dricker te. Det, det kan vara trevligt. Och är så här smart. <laughs> jag har precis väldigt bildad. <laughs> ja, nej, men det var, ja. det var den första som poppade upp i alla fall. Intressant. Mm. Sanna? Jättesvårt. Alltså, jag försökte fundera lite grann på det här tidigare, men jag har inte någon sån där direkt spelcrash att ta till, måste jag säga. Väldigt svårt. Eh, kanske... Nej, nej, jag kommer inte på någon. Sanna är ledig med andra ord. Ja, ja precis. Jag är singel och öppen för förslag. <laughs> <laughs> jag okay. vet inte. Eh, jag satte kollade på min... Jag listade ju topp fem gamer hunks för ett tag eh, Så tänkte så här, men det är någon av dem jag borde gå ut på dit med. Så började jag kolla på min lista och den, den som hade på första platsen var Nathan Drake. Men jag var inte alls sugen på att gå ut med honom. Och men honom skulle mig. jag kunna tänka mig att gå på dejt med. Faktiskt. Ja, men, för att han påminner sig himla mycket om Nathan Fillion. <laughs> Spelade kaptenen i Firefly. Och ja, okej, okay, ja. Nej, men den kan ja? jag gå med på. Okej, okay, men då, då får du honom För då, jag tänkte att de nu fokuserar på nummer fyra på min lista Faktiskt De andra var bara snygga Men eh, jag blev lite förälskad i Jaggrosh Från Final Fantasy 13. Och jag vet att han är Han är en av the bad guys Men eh, jag tror att det bor en liten Fin pojke i den här <skratt> <skratt> Bistra löjtnanten Så att eh, han skulle ju ha en video gå ut och eh, dyta lite Och få lite fason på För att, eh... Den där klassiska badguyen som man tror att man ska kunna... Precis, tjejerfaller för badguys. Fy på Inte förstärka alla fördomar här. Nej, men det jag. vet inte. Han får bli mitt val i alla fall. tack så mycket för att ni var med idag. Tack så mycket. Vi ses väl framöver i nya avsnitt. Och som sagt, Ina, du har ju börjat blogga igen. Var tittar man med dig någonstans? Newgameplus.se Yes. Och Sanna hittar vi på layers.se Ja, Och mig hittar ni på mz.net eh, Vi är tillbaka, eh, jag ska inte säga nästa vecka Men eh, ganska snart Det är eh, flera eh, program och avsnitt eh, planerade Så att eh, håll utkik så eh, hörs vi Ha bra Hej då Hej då